de mars, 21 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que aquest ha estat el quart cap de setmana consecutiu en la col·locupació de les platges de Palafrugell ha arribat al seu límit. També us explicarem que la fira del llibre i la rosa de Palafrugell tira endavant malgrat que han caigut d'aquesta fira ciutats tan importants com la de Barcelona. La informació comarcal ens portarà fins a pals, en aquest cas, per comentar la cancel·lació del White Summer Costa Brava, una cancel·lació que es va anunciar ahir després dels rebrots i de la incidència del coronavirus al nostre país. També comentarem el cartell definitiu de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs en aquesta onzena edició que té com a punt central Leopoldo Pomés. Tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts amb les darreres actuacions de l'àrea de mobilitat que estan ultimant els darrers detalls a peu de carrer. Ens els comentarà Paullador, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui març 21 de juliol i ho farem explicant-vos després de la festa major, i recordem doncs era festiu aquí a Palafrugell que aquest cap de setmana novament Palafrugell ha hagut de tancar les seves platges per quatre per quart cap de setmana consecutiu per massa gent, un tancament que s'ha produït sobretot entre les franges horàries de les 11 del migdia fins a les 2 de, de la tarda. Les mesures de prevenció i seguretat que s'apliquen a les platges de Palafrugell en aquest sentit doncs, hem de dir que n'han reduït força l'aforament de manera que l'accés es va tancant a mida que es va omplir. Aquest diumenge, sense anar més lluny, a les 10 del matí ja n'hi havia cinc que no s'hi podia entrar, les més petites, les d'en Calau, la del Port Bo, la de la platgeta, la del Port Palagrí i la de Malaspina, que recordem tenen uns aforaments doncs, que són inferiors a la resta de, de platges. En aquest sentit, doncs recordem que a la platja d'Encalau, per exemple, doncs, hi queven només 152 persones, a la platja del Port Bo 35, a la platgeta també una xifra petita, com són 79 persones, la, de, la del Port Palagrí, 243, i la de la Mala Espina, eh, per un aforament màxim de 80 persones. Aquestes doncs, es van haver de tancar ben aviat, a primera hora del matí, i les altres tres, la del Canadell, a Calella de palà amb una capacitat per a 639, la de Tamariu, amb 866 i la d'Alla Frank, la més gran, amb una capacitat de 1.318 persones, doncs eh, tampoc van trigar gaire a omplir-se, sobretot en aquesta franja horària que us dèiem entre les 12 i les dues de la tarda. Això no vol dir que els que arribi més tard no hi puguin entrar i és que Desenes de banyistes, eh, doncs, com s'han vingut repartint imatges en aquests caps de setmana, doncs fan a cua, cua els accessos esperant que marxi gent i quedi lloc lliure. En aquest sentit, com dèiem, és el quart cap de setmana consecutiu que passa i segons l'alcalde, Josep Pepi Ferrer, aquesta acció s'ha anat repetint cada dissabte i cada diumenge. I en aquesta línia assegurava a la l'ACN que aquestes mesures demostren que estan funcionant i que el control de l'aforament és essencial per a la quantitat de gent que hi vol anar. En aquesta línia, en aquesta conversa amb l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde Palafrujellenc també es mostrava força satisfet amb el seguiment per part dels turistes de les mesures de seguretat, sobretot l'ús de la mascareta que considera mol generalitzat. D'altra banda, hi ha un problema amb l'Ossi Nocturn del qual doncs, demà amb Josep Piferrer comentarem tant doncs, aquesta afluència massiva a les platges de Palafrugell, un fet que ja s'esperaven i que ja ens ha anat repetint en diverses ocasions i també com estan afrontant com estan abordant aquest problema amb l'oci nocturn de fet aquest divendres coneixíem que l'Ajuntament es va reunir amb el sector de l'oci nocturn de, del municipi per tal que apliquin totes les mesures que estableix la contenció de la Covid-19 una trobada que tenia con objectiu establir els mecanismes per mantenir l'activitat mentre s'apliquen totes les mesures de seguretat Tot això ho comentarem demà amb Josep Pepi Ferrer amb aquesta entrevista que mantindrem des dels seus despatx a l'Ajuntament de, de Palafrugell en tindreu més detalls també a Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell el primer de la setmana després de la festa major i després de la festa major a Palafrugell arriba un altre esdeveniment que estava marcat al calendari des de feia setmanes, tot i que el seu anunci oficial no es va fer fins a la setmana passada i s'ha confirmat avui eh, doncs, que tindrà lloc aquesta fira del llibre i de la rosa de, de Palà-Frugell. Eh, dèiem que s'ha confirmat avui perquè amb les darreres informacions, amb els darrers rebrots que hi ha hagut tant a l'àrea metropolitana de Barcelona com també a l'Alt Empordà Figueres, doncs, avui s'ha acabat de confirmar que aquí a Palafrugell es tiraran davant aquesta fira del Llibre i de la Rosa, malgrat que, com per exemple a Barcelona, no, no s'acabarà fent. Us deixem amb aquesta conversa que manteníem divendres, precisament amb la responsable de joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, la Noemia Darnius, i la regidora d'aquesta mateixa àrea de joventut, la Mònica Tauste al voltant d'aquesta fira del Llibre, que s'ha adaptat també a la situació actual marcada per la Covid-19. Us deixem amb aquesta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 a fer acte de presència durant aquesta importància també Flor Florisern, eh, vull dir, no, no, no tenia cap, cap misteri eh? el nom, però ho diguem tal qual, com, com ha comentat les altres floristeries, doncs també Florisern també hi serà en aquesta fira de llibres i la rosa. I abans de passar a la informació comarcal destacada de les darreres hores en aquest primer informatiu de la setmana, a continuació doncs us recordem que ahir dilluns de festa major a Palafrugell doncs, es va fer entrega del que eren els diplomes al mèrit ciutadà de palà en aquest 2020. Recordem, i us ho van fer saber doncs, la setmana passada, que els premiats en aquesta edició del 2020 han estat Quim i Maria Caselles, xef eh, i cap de sala del restaurant Casa Mar de l'hotel Llafranc i guardonat amb una estrella Michelin, doncs, va rebre aquest reconeixement els dos germans caselles per aquesta tasca que fan al capdavant del restaurant Casa Mar, per ser doncs, un dels punts de referència a nivell gastronòmic i turístic de la nostra vila, del nostre municipi, i d'altra banda, a més a més d'en de, Quimi i de la Maria, doncs van rebre el, aquest guardó, també, doncs, l'establiment Calclic, un establiment centenari del centre de Palafrugell que visitàvem la setmana passada i el qual doncs podeu recuperar la conversa a la nostra pàgina web, com també podeu recuperar la conversa amb un altre dels guardonats, en aquest cas, Fèlix Pérez, ànima de la coral Mestre Cires, que també doncs va ser guardonat en aquest acte que va tenir lloc ahir al Teatre Municipal, i una altra de les guardonades també doncs, eh, per la seva tasca, en aquest cas, al capdavant de, cap de banda, la coral Nit de Juny, amb més de, de 40 anys de vida, tant aquesta coral com també la mestra Cires, va ser Rita Ferrer, que també ens va dedicar unes paraules ja fa un parell de setmanes a la nostra sintonia. Tots aquests guardons es van entregar ahir, com de al Teatre Municipal de Palafrugell, en un acte tancat, reservat només per a les famílies de, doncs, dels guardonats, i que, però, vau poder seguir, si, si ho vau poder fer, a través de l'estreaming de la web de l'Ajuntament de Palafrugell, a palafrugell.cat, i també es va retransmetre en directe per Televisió Costa Brava. I dèiem que tira endavant la Fira del Llibre i la Rosa que se celebrarà aquest dijous, 23 de juliol, de 6 de la tarda a 10 del vespre. I, finalment, el que s'ha acabat cancel·lant és el White Summer Costa Brava 2020 que s'havia de celebrar a pals de l'U al 23 d'agost. L'organització ha pres aquesta decisió davant els rebrots de la Covid-19 i així l'edició anomenada Safe and Sounds i que ja havia estat repensada davant aquesta situació, s'ha acabat suspenent. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Pals, s'han mostrat satisfets amb la decisió que s'ha acabat prenent. Mitjançant un comunicat de premsa, ahir, el director del festival, Jan Bartz, va anunciar que es cancela aquesta edició del 2020 i en aquesta nota apunta que l'evolució de la Covid-19 i els nous rebrots diaris que s'estan notificant han estat els factors claus que els han obligat a prendre aquesta decisió. En aquest sentit, en aquest comunicat, informa que han treballat molt per complir els protocols sanitaris exigits, però la situació ha canviat en els darrers dies i en aquest sentit apunta que no, es poden, no ens podem permetre tornar al patiment dels mesos anteriors. A més a més, segons explicava Jan Barth, la decisió de cancel·lar la novena edició del festival la vam prendre divendres passat com deien per l'augment de casos positius confirmats a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat o Figueres, entre d'altres localitats. Respecte a la gent que ja havia adquirit entrades, des de l'organització informen que en els propers dies podran reclamar que se'ls tornin els diners o també hi ha la possibilitat de canviar l'entrada per a l'edició del 2021. Seguim amb informacions ara relacionades amb casa nostra, tornem cap a Palafrugell per explicar-vos que ja coneixem quines són la programació íntegra que, farà, que formarà part de la Bienal Xavier Miseracs en aquesta edició del 2020. Si Feia unes setmanes us explicàvem que la onzena edició d'aquesta Bienal de Fotografia Xavier Miseracs tenia com a protagonista principal a Leopoldo Pumés, també hi haurà altres autors, com per exemple Cristina García Rodero, Pere Palaí i Eugeni Forcano. La Bienal, que organitza cinc exposicions en diferents espais de Palafrugell, comptarà amb la mostra Con la boca abierta, de Cristina García Rodero, una de les fotògrafes més importants del país i la primera dona espanyola acceptada a la prestigiosa agència de fotoperiodisme Magnum Fotos, i a més, com dèiem, doncs, l'epicentre d'aquesta Bienal passa per l'exposició inèdita de Leopoldo Pomés anomenada després de tot, i a més, la Bienal comptarà amb l'exposició Josep Pla, vist per Eugeni Forcano, el reportatge que el fotògraf va fer a l'escriptor el dia del seu 70è aniversari, també l'exposició Retrats de la Felicitat Efímera, 1928-1939, de Pere Palaí, banquer de professió i fotògraf d'afició que va documentar el teixit social de l'Empordà dels anys 30, i la mostra exposició instal·lada en diferents parets del centre del municipi Nostratus de Lluís Català, una sèrie de retrats que conformen el paisatge humà de Palafrugell. Una Bial Xavier Misadax que recordem. començarà el proper, d'agost s'allargarà fins a l'onze d'octubre a Palafrugell amb diversos espais com la Biblioteca de Palafrugell, la Fundació Vilacasas o el Museu del Sur. Aquesta edició, recordem que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, la Fundació Banc Sabadell, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Nosaltres, per la nostra banda, demà tindrem més detalls, en aquest cas, amb la Maria Planes, la directora de la Bienal. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 21 de juliol recuperant les paraules que el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lladó per saber les darreres actuacions de l'àrea de mobilitat a peu de carrer que han estat últimant a finals de la setmana passada i a principis d'aquesta setmana. Us deixem amb aquesta conversa amb Pau Lladó. Passada, o Fa 15 dies ens comentaves que aquesta setmana del 17 de juliol era la, la clau per, per, per tancar temes no? de, de carrer, sobretot les actuacions a peu de carrer, perquè des d'ara doncs, fins a finals de, de l'estiu treballareu més de cara endins. En quin, quines són les darreres actuacions que heu dut a terme? Les darreres actuacions, i segurament són conegudes per tothom, perquè és per on te passa el moll de gent de trànsit a Palau-Frugell, són, són les del carrer Torroella, i les de la plaça del Mil·lenari i el carrer eh, Torrejonana. És aquests carrils bici segregats. Nosaltres tenim, eh, sobretot parlant del carrer Torruella, eh, també es podria parlar del Torrejonal, però sobretot parlant del carrer Torroella i la plaça del Mil·lenari, eh, tenim una configuració d'aquest carrer Torroella, i passa plaça del Mil·lenari que no acaba de ser dos carrils, sinó que és un carril, un carril i mig. Per tant, amb aquest carril bici nosaltres també volem posar un ordre d'espai. O sigui, volem posar un ordre d'espai en el que a vegades, com agafes el cotxe i els oients que ens escoltin ho sabran. com agafes el cotxe i surts de, de l'estació d'autobús o que vas pel carrer Torroella. Mm -hmm. tens por que t'adal·lanti el cotxe per la dreta o per l'esquerra, perquè és aquell carril a que no te dona seguretat del tot, no? i te passen les fotos pel costat. Anem a posar una mica d'ordre en aquest carril bici segregat. Un carril bici segregat, al final, no és eh, que la bici tingui el seu espai, no és eh, una invasió per part de la bicicleta, sinó que al final és posar una mica d'ordre en aquesta configuració de carrers, que l'alcalde sempre diu que, que hi estic completament d'acord, que són carrers per anar en carro, de, de, de Palau-Frugell, sí. i al final volem posar un espai habilitat per la bicicleta. Estem convençuts que aquest espai per la bicicleta, eh, nosaltres podrem, amb aquest espai per la bicicleta, nosaltres doncs, eh, podrem aconseguir que la bicicleta es mogui per tot a la Progell amb llibertat. També eh, hem augmentat algunes de les boleres, tenim un poble amb unes boleres molt estretes, per tant, fem-ho, fem augmentem les voreres, fem que la gent se senti a gust tant anant en cotxe com anant, eh, com anant per les voreres, perquè al final la mobilitat no és només de vehicles, sinó també que és de persones. I, i en aquest sentit doncs, eh, volem que totes les persones que eh, transiten per les voreres i per Palau Fugell se sentin a gust tant en, en, en voreres com en carrers. I llavors hem fet altres actuacions, farem altres actuacions, al carrer de la Llibertat, farem artes també d'ampliació de vorera, també mm -hmm. hem, hem fet actuacions al parc i estem acabant d'ultimar algunes coses eh, les, als nuclis costaners. És un període doncs, que ha sigut del Covid, hem estat dos mesos aturats i per tant doncs, ens hauria d'haver molt fer-ho no hem pogut fer-ho abans. Doncs mm -hmm. no ho ara, ens plantegem aquesta última setmana, de... aquesta setmana present, disculpeu, i una part de l'altra, finalment, per fer algunes d'aquestes actuacions, uh, aquestes actuacions més grans. Llavors, uh, al llarg de l'estiu farem algunes uh, actuacions d'incidències i, com, bueno, com va sortir l'altre dia, doncs, també a Ràdio Palafrugell, que ho vam parlar, esperem que aquest estiu, i estem convençuts, uh, eh, estem molt convençuts que serà, per fi, el uh, qual l'esparcid i arribi Palafrugell. Doncs hem uh, parlat molt eh, aquí, n'hem parlat molt. Sí, n'hem parlat molt, hem parlat molt, sí, sí, sí. No sé si, ara tu deies, eh, aquesta aturada de dos mesos que no va permetre fer cap actuació... Ah, eh, eh, això ha retardat, o fins i tot ha fet que... Ha retardat, sí, eh, ja ens ho has explicat, però no sé si ha hagut alguna cosa que ha quedat en el tinte i que no es pugui fer ara eh, abans de l'estiu. També, a part de l'aturada pel tema econòmic, que poder, finalment, s'ha destinat a aquest, una part econòmica a d'altres aspectes, no sé si, si hi ha hagut algun... Alguna acció que, que no s'hagi pogut fer per això? Bé, bueno, està clar que el Covid eh, ens ha afectat a tots, eh, no només a l'Ajuntament, a tota la gent que ens està explotant D'una manera més directa o més indirecta, ens ha, ens ha afectat a tots. Per tant, segur que ha afectat algunes coses que ens hauria agradat molt fer, segur que afectarà coses que durant el mandat ens hauria agradat molt de fer i que no podrem acabar de fer, però que en aquest sentit, doncs, eh, doncs, bueno, més carrer aquest any, la previsió de poder fer una sèrie de coses com per exemple les actuacions que han fet de mobilitat en el FARC, parlo de la meva àrea mm -hmm. les actuacions que hem fet de, de, <coughs> del tema dels carrils bici, tot això clar, a mi la brigada un mes i mig dos mesos parada, doncs comporta tot això a més a més el fet que hi hagués el Covid, el fet de repensar com s'havia de tancar l'Ajuntament, com calia tornar a s'obrir eh, tots a la contractació d'equis. Tot això, evidentment, ha afectat el funcionament de l'Ajuntament, que ara torna a funcionar amb una certa normalitat, i a partir d'aquí, és esclar, eh, totes aquestes adaptacions s'han hagut de perllongar una mica, eh, i, i, i s'han perllongat al llarg, eh, segurament, al llarg d'aquest estiu, que serà un estiu bastant anòmal, del que realment havíem conegut, conegut els altres anys, i a partir d'aquí nosaltres eh, teníem clar que que totes aquestes accions, doncs, intentant molestar al menys possible, doncs, ho havíem de fer. Doncs, eh, aquestes accions que hem repassat també, aquestes darreres actuacions que, que s'han fet i que s'estan acabant de polir, doncs, les hem repassat també en aquesta sintonia, i amb això, doncs, tancarem aquesta conversa amb Pau Lledó, regidor de mobilitat, amb el qual, doncs, malgrat que ara doncs, treballaran de portes més endins, no, Pau? Serà això? No, no és que sí, tothom se'n vagi seran... de vacances, ara, eh? No, no ens anem pas de vacances, no ens anem pas de vacances. Bueno, bàsicament farem aquestes petites accions, una senyal s'ha caigut, reparar-la, mm -hmm. eh, doncs s'ha de pintar un contragual, doncs pintarem un contragual, però, no, però no grans obres, eh, la gent no vorrà grans obres a l'última setmana de juliol mm -hmm. eh, i tu durant tot el mes d'agost, perquè ja haurem, fet, ja, ja haurem fet el moll de l'os, ja ens hem molt moltíssim a fer el moll de l'os no, durant el durant el mes de juny, juliol i una part del maig. I ho hem fet una mica a contrarrellotge i a partir d'aquí doncs, doncs ho hem fet de la, de la forma millor que hem sabut. Molt bé, Pau, doncs segur que ens posarem en contacte de totes maneres durant aquests mesos eh, amb, o durant aquestes setmanes eh, amb tu per comentar altres aspectes. Pau, moltes gràcies i, i fins aviat. Una abraçada. Doncs amb aquest fragment d'aquesta conversa que podreu recuperar íntegrament a radiopalafrugell.cat hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts 21 de juliol. Sí. Doncs eh, per acomidar nos nosaltres us recordem que a partir d'ara la informació passa per radiopalafrugell.cat i un dia més per radiopalafrugell.cat també per les nostres xarxes socials ens trobareu a Facebook, Twitter.